Першу думали, що вона прибула сюди збирати лікарські трави та коріння гірські, бо й справді жінка цим була зайнята. Добре зналась на тутешній рослинності і підтримувала зв'язки з аптеками. Та найважливішим, як люди дізналися згодом, було для неї шукати хоч би якісь там найменші сліди страчених чорноморців. Час від часу бачили жінку в товаристві юних слідопитів. Підходила іноді вона до незнайомих місцевих людей, до рибалок та сторожів на причалах, і усе доскипувалось, чи не випадало часом їм чути про комісара моряків, що мав був летіти на велику землю останнім рейсом, та поступився місцем зовсім незнайомій жінці». Потім він нібито опинився тут, за дротами концтабору, і разом з товаришами був страчений на котрісі з приморських скель. Прибувши сюди з наміром, ніби тимчасовим, жінка так і залишилась у цих краях назавжди. Школярі дізналися від прибулої, що є у неї син, уже офіцер, служить десь далеко в групі військ. Тож її матері, власне, однаково де зараз бути. А втім, як вона вважає, людині годиться бути ближче до своєї пам'яті. Знайшлася їй незабаром робота, бо саме споруджували тут будинок відпочинку вчених, і жінка була в числі тих, кому довелось брати садівницьку лопату до рук або ставати до бетону мішалки. Одній з перших дісталася й кімната в гуртожитку, хоча вона там, власне, тільки ночує. Адже зрання до вечора порається на підгір'ї серед старих оливкових дерев, що покручені стовбурами, стоять тут невідомі відколи, давньовічні, ніби нічиї. Поміж деревами, що схиляються одне до одного своїми сивими круточолими кронами, Ціле літо палають внизу довкола басейника розкішні високорослі троянди. Квітники – то все творчість цієї жінки в сірому, як її тут звикли називати. Бо навіть у найбільшу спеку порається вона серед кущів у своєму сірому робочому халаті і в хусті теж сірій напущені низько на лоба. Комусь із приїжджих може нагадає вона кам'яне, скіфське чи половецьке зображення, одне із тих, що їх раніше можна було бачити на степових курганах. Жінка постійно чимось зайнята, у будь-яку пору дня побачити її сапкою або граблями в руках чи з гумовим шлангом, що тягнеться від автоцистерни з водою. Щодня жінка цей квітник поливає – День крізь день, навіть і в найбільшу спеку, Трудиться вона тут. Ополює кущі або прогортає неглибокі аречки Посеред цієї червонястої І, здавалось би, малородючої наскрізь Пропеченої сонцем землі. Потискані вивітрені скелі Нависають згори, вогнем пашіють на це скромне Жінчине поле, а вона знає собі Тюкає сапкою, спрямувавши погляду свою червонясту спекутну землю. Вдачою жінка вельми амбітна. Коли який-небудь учений муж із тих, котрі тут відпочивають, З я підійде і, взявши в неї сапилно з рук, Спробує дораджувати, що знаряддям цим треба отак, а не отак. Робітниця сердито відбере, у нього сапку, і відвернеться, буркнувши. Знаю, без вас. Найчастіше відпочивальники приходять надвечір дивитись на висаджені тут троянди, помилуватись на цю розбуялу красу, де квіття грає всіма кольорами. Від золота ворожевих та сніжно-білих до густо-червоних аж темних. Під вогненною спекою на затиснутім серед мертвого безкиття клаптику, і раптом таке буяння життя, і все завдяки старанням цієї,